Це мав бути рекорд. Ніхто не пригадував, щоб хтось колись міг так швидко спіймати снича. «Рон, Рон, де ти? Гра скінчилася. Гаррі переміг. Ми виграли. Гриффіндор лідер!» Волала Герміона, танцюючи на сидінні і обіймаючи парваті-патіли, яка стрибала в нижньому ряду. Гаррі зіскочив зі своєї метли, за пів метра від землі. Він ще не вірив. Він зловив. Гра скінчилася, не протривавши й п'ятьох хвилин. Коли на поле вибігали грифіндорці, Гаррі помітив блідогою розлюченого Снейпа, що сідав неподалік. А тоді відчув на плечі чиюсь руку і побачив перед собою усміхнене обличчя Дамблдора. Дуже добре. Тихенько, щоб ніхто більше не чув, похвалив його Дамблдор. «Приємно бачити, що ти вже не переймаєшся тим дзеркалом і знайшов собі розраду. Чудово!» Снейп роздратовано сплюнув на землю. Трохи згодом. Гаррі вийшов з роздягальні, щоб занести свій «Німбус-2000» до ангару, де стояли мітли. Він ще ніколи не почувався таким щасливим. А він справді зробив щось таке, чим можна тепер пишатися. І ніхто вже не закине йому, що він має тільки відоме ім'я і більш нічого. Ще ніколи вечірнє повітря не пахло йому так солодко. Гаррі йшов вогкою травичкою, перебираючи в голові події минулої години, що сплелися в радісну мозаїку. Грифіндорці підбігають і несуть його на руках. Рон і Герміона у далині на радощах аж скачуть. Рон, у якого з носа йушить кров, щось весело гукає. Гаррі підійшов до ангару, зіперся на дерев'яні двері і глянув на Гогворц, вікна якого плуменіли в промінні призахідного сонця. Гриффіндор на першому місці. Він зробив. Він показав тому Снейпові. До речі, про Снейпа. З головних сходів замку – Стрімко збігла постать у каптурі. Явно не бажаючи, щоб хтось її бачив, постать заспішила до забороненого лісу. Помітивши це, Гаррі, цілком забув про свою перемогу. Він розпізнав, хто вміє так скрадатися. Це Снейп крадькома пробирався до лісу, тоді як усі вечеряли. Що це могло означати? Гаррі знову сів верхи на Німбус-2000 і знявся в повітря. Проритаючи над замком, побачив, що Снейп уже підбігає до лісу. Рушив за ним. Дерева були такі гіллясті, що годі було побачити, де зник Снейп. Гаррі кружляв над лісом, опускаючись нижче і нижче, і мало не чіпляючи верхівок. Раптом він почув голоси. Підлетів ближче, безшумно зробив посадку на розлогому буці. Обережно поповз однією з гілок, міцно стискаючи мітлу і намагаючись розгледіти щось крізлистя. Внизу на тінистій галявині стояв Снейп, але не сам, поряд стояв ще й квірел. Гаррі не бачив виразу його обличчя, але чув, що той затинається сильніше, ніж завжди. Гаррі прислухався до їхньої розмови. «Не розумію, чому ти захотів зустрітися саме тут, з Северусе?» «О, я просто хотів, щоб це було між нами», – відповів крижаним голосом Снейп. Та й зрештою... Учні не повинні знати про філософський камінь. Гаррі нахилився вперед. Квірл щось бурмотів. Снейп урвав його. Ти вже довідався, як можна пройти повстого гегридового звіра? Северусе, але ж я...